Хочете, щоб інтелігентний чоловік нуждував? Не хочу, але як треба, хай потерпить. Хай же є за 25 ринських у місяць, а хоч би й за 20, але діло робити треба. Ось народ, то інтелігенції краще стане, піднесеться життєва стопа для багачів. Ні, загально. Це поступ приносить з собою. Ах, поступ, поступ, і Самаківський замахав руками. Не люблю тих крилатих слів. Вони нас оп'яняють, як гашиш. Віримо в поступ, як індусу Нірвану, і замість шукати виходу з біди, сидимовні, як хоробак у хроні. Волю кваснично, ніж грушку на вербі. Позвольте вам сказати, що поступ – це не грушка на вербі, а явище конкретне і загальновідоме. У світі, та не в нас І ми йдемо вперед Як черепаха А чия вина, або я знаю Тих, що не вірять у поступ І не працюють, щоб прискорити його хід Ви оптиміст Само дур хотіли сказати Замало вас знаю, щоб міг такого слова вжити, але пощо ми собі затроюємо і неділю? Защо такі розмови на якийсь інший день? Ось і панна Ганна надходить, панове, прошу до обіду, але скоро, бо вистигне борщ. Підбиваний чи заправлений? питав, притулюючися, Симаківський. Не будьте таким цікавим, бо постарієтеся скоро. Ну, ходіть же бо. Чорнока Маланка з косою геть поза коліна подавала курята з салатою. Семаківський не витримав і трутив ліктем шагая. Гарна дівчинка, що? Шагай вдав, що не чує, але пані Ілецька всміхнулася вражливо і як Маланка вийшла до кухні, звернулася до Семаківського. Ви би її змалювали, правда? Маланка то значить, чорна. Вона дійсно прегарний модель для святої Меланії. «Вже ви краще, пане артист, малюйте святих з книжок або зуяви, а не з живих людей», – обізвався отець Ілецький. «Чому отце добродію? Або, знаєте, дуже світськими вийдуть? А Рафаелові Мадонни?» «Що Рим і Рафаель, то не Товстогузи і не Самаківський, та ще одно». Інша річ – окремий образ, а інша – малювання цілої церкви. Шагай здивовано глянув на отця Ілецького. Цей чоловік був куди ширший від свого слова. «Я також, гадаю, – почав Шагай, – що реалізм в орнаменті – то дуже небезпечна річ. Чому? – обрушився Симаківський. – Бо перестане бути орнаментом. Піду ще далі й скажу, що мені не подобається реалізму – у наших новішніх іконостасах. Для вас кращі старі богомази? Кращі, бо в них більше душі, більше сконцентрованого виразу. Я не маляр і не вмію добре висловитися, а де чую, що старі іконостаси вражають нас своєю цілістю, як одна якась велика драма, містерія. Наша увага не розпорошується на поодиноких частинах. Око не любуються принадою тілесної краси, привабом людських форм, шовком волосся, грацією рухів. Вони нас відривають від бутнів, а переносять якісь вищі, святочні настрої. Симаківський порушився на кріслі. Нема нічого кращого і більше скінченого над природу. Мене дуже дивує, що пан Шагай вірить у поступ, а нехтує його в малярстві. Я його не нехтую. Мені ходить про стиль. Себто, щоб ми трималися нашого стилю і розвивали його, поступали. Наш стиль з візантійського пішов, а там панували канони. Котрі? Ті, що в'язали свободу творчого митця. А Равенна Семаківський недобрим оком глянув на свого опонента. «Гадаю, сказав, що ми зійшли на такі теми, котрі не всіх нас інтересують. Боїтеся, що не зрозуміємо вас?» – підхопила Ганя. Семаківський подивився на неї так, як перед хвилиною на шага дивився. «За моє жито ще мене й бито», – сказав, здвигаючи раменами. «Ні, пану Ганну, я не боюся того, але, знаєте, цілий тиждень сижу у фарбах, і тому хочу неділлю рад би побалакати про щось друге. А саме...» Про що вам завгодно, лиш не про образи. А ми, – обізвався отець Лецький, – цілий тиждень балакаємо про всячину, а в неділю хотіли би повести розмову про малярство. Дуже прошу, – схопився Симаківський. Запізно, мій пане, – усміхнулася Ганя. Не будемо балакати про те, чого собі гість не бажає. Маланю, налий панові кави. Вона знала, що Симаківський пропадав за чорною кавою. «Якби так ще молочка до неї зітхав, можете мати цілий гладущик», – жартувала Ганя. «Але не такого, як я собі бажаю. Пташачого захотіли. Лікеру. Дуже нам прикоро, але не можемо служити. В хаті Єлецьких взагалі горівок не вживали, щоб злого приміру не давати». Але правда, пригадав собі щось отець Ілецький, щоб я не забув, маю з вами деякі рахунки, пане Симаківський. Може отець добродій втомлені нині, то я прийду на тижні? Ні-ні, що можеш зробити нині, не відкладай на завтра, відповів отець Ілецький, а добродійка додала, то тільки сир відкладаний, добрий, і встали від столу. Отець Ілецький попросив Симаківського до уряду парохіального. Пані Ілецька подалася до своєї боківки, а Шагай хотів іти до школи. Але Ганя не пустила його. Що будете пусти в пустих стінах робити? І тітка, і дядько люблять гостей неділю. Покійна Варська кожну неділю пересиджувала з нами і кожне свято. Не наскучила вам? Так же, кажете, це була така людина, що не могла наскучити ніколи. Бувають такі. Чим довше їх знаєш, тим ближчими і цікавішими стають. Правда? А я знов такі, що зразу цікаві, а потім нудні. Як слютлива днина. Як пустиня. А що ви про Симаківського гадаєте, пані? А що я про нього гадаю? Що він не такий, за якого себе подавати хоче. Себто, ну дає недоброго, злобного, невдоволеного світом і собою. А на ділі? А на ділі він артист, поет і романтик. Але подумайте, навіть найбільшому оптимістові біда затроїть душу. А він дуже бідував. А тепер? І тепер не заробляє багато, бо не хоче малювати як-небудь. От церкву в Товстогузах вже другий рік малює, а міг був зал один закінчити, підходячи під смак тутешніх людей. А так працює над одним образом Місяць, два, а потім збереться комітет церковний і відкине Так було з намісними образами Відкинули, бо поробив вишивки на рукавах матері Божої і Ісуса Христа І то ще з тутешніми житницькими узорами Я прочувала його біду і відраджувала, але він вперти, як усі артисти